Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen kära lyssnare till ännu ett program. Vi lyssnar på Goda relationer. Urban och Karina Ringbäck sjunger för oss Urbans egen sång. I'm not the only but so Det här programmet spelades in för några dagar sedan den 23 mars som också var gittans och min 49-åriga bröllopsdag. Och det passade bra att sjunga om goda relationer när man talar om äktenskap och bröllopsdag och 49-årig bröllopsdag. Jag är minst ingen relationscoach det här med kärlek och äktenskap och familj är inga lätta grejer. Utan det är nog mest en kombination av Guds nåd och min hustrus, tålmodiga och trofasta kärlek som gör att vi håller ihop efter alla dessa år. Men lite grann ska det här vara ett tema i början. Nu sjunger Göran Klemets läkare och organist Eh, bor i eh, Dalarna och vi eh, träffades på turistkyrkans arbete nere på Gran Canaria. En trevlig, positiv man skriver egna sånger, spelar och sjunger jättebra och här sjunger han Förbli i min kärlek och vardagsstor. Och det handlar ju om att för att kunna Älskar människor så bör man ta emot Guds kärlek. Jag sitter vid mitt bord Funderar ibland Hur ska jag ska min nästa, göra mitt bästa, förlåta och glömma, låta kärleken strömma, men där vi mitt bord läser jag För ett par månader sedan gav jag ut en diktsamling som heter Utsikt från mitt fönster. Hundra nya och begagnade dikter av Ingvar Hornberg. Och jag läser lite för dig själva inledningen och första dikten. Välkommen till Utsikten från mitt fönster. Tycker du också om att bli bjuden hem till någon? En vänskaplig inbjudan är trevligt att få, till en fikastund eller måltid och till gemenskap. De flesta har något de gärna vill visa, kanske en tavla, en möbel, ett rum, ett kärt fotografi eller utsikten från ett fönster. Den här diktsamlingen är en liknande inbjudan. Välkommen! Vi människor har ju ofta många olika beståndsdelar i vårt liv och kan oftast inte sammanfattas i ett eller ett par ord eller intressen. För min del är det bland annat naturen, humor, det absurda i livet, människor, sång och musik att framföra och skapa, fotografering, golf, svampplockning, i utflykter och resor och språk min relation till Gud genom Jesus min kyrka att vara gatusångare och också att predika i kyrkan så lever jag också sedan 50 år i en underbar och ibland frustrerande kärleksrelation till min fru Gittan alla de här sakerna och lite till får du skymtar av i boken kan det vara värt ett besök? Och så temadikten som jag skrev som en inledning till min diktsamling. Utsikt från mitt fönster. Skrivet 2016. Från bilfönstret se en himmelsblå sjö som visar sig vara blommande lin. Från tågfönstret njuta av klargula rapsfält och paraden av vita kyrkor och röda stugor. Från fönstret på femtevåningen våningen här hemma ser de välkända vyerna och det som rör sig där nere bilarna, hundarna och deras människor. Från själens fönster när bilderna har blivit retuscherade av tid som förflutit har jag utsikt och ibland insikt? Välkommen upp till, insikt, till utsikten från mitt fönster. Och så sjunger jag, eller vill lyssna på sången. Jag bott vid en landsväg, Gospel Stompers. Det handlar om att se människor komma och gå. Nu ska du få höra några av kärleksdikterna i min diktsamling. Den första skrevs 1983 efter 25 års äktenskap. Kärleken är större än förut. Det här är också tonsatt men jag läser den för dig. De vackra orden som jag skrev förut, den skira poesin har tagit slut, men kärleken är större än förut. Ja, kärleken är större än förut. Jag älskar dina gester och ditt ansikte. Din hud har mognat och mognat har ditt leende. Och kärleken är större än förut. Ja, kärleken är större än förut Du går här vid min sida varje dag En vuxen och en mogen människa Och kärleken är större än förut Ja, kärleken är större än förut Jag älskar dina ögon och ditt leende Du känner mig och vet precis hur dagen jag är men kärleken är större än förut. Ja, kärleken är större än förut. Vår kärlek den är full av liv och blod. En handfull himmel och en handfull jord. Och kärleken är större än förut. Ja, kärleken är större än förut. Och under läsningen här kom jag ju på att 1983 då var det 15 år äktenskap, inte 25. Nästa dikt heter Nytvättat lakan skriven 1996. Då hade det gått några år till. Nytvättat lakan Vi står i köket sträck och viker mellan oss ett nytvättat ganska slitet lakan Vi vet båda att vi har haft det sedan vi gifte oss för 28 år sedan på det delat bädd fumlig trevande kärlek och erfaren på det delat smärtans och missförståndets tystnad och försoning och vila det är så med ganska många saker i vårt hem. Slitna skulle behöva bytas, men är en del av livet och vardagen. En del av vår kärlek. Och så kommer en dikt som heter på tråden. Den skrevs 1997. Prick på slaget ringde du som överenskommet En välkommen munter signal Om kontakt över land och hav Du från sen och kylig vår Jag i brådmogen het ukrainsk sommar Vad skönt att höra rösten Få utbyta små nyheter Få visa saknaden av varandra Du överarbetad på dagen och trött och ensam på kvällen Jag delvis hemma och ändå vilsen Trött av att uttrycka saker på ett språk där jag saknar nyanser Trött av att känna vänskapen, värmen och de oändliga behoven Av att vara privilegierad och ändå så otillräcklig Vi två är som storkparet jag glömde berätta för dig om jag såg dem på den klumpiga bussresan genom sommargrönt landskap. Fick bussen att stanna, steg ur och betraktade de klumpigt graciösa fåglarna. En i boet på telefonstolpen, den andra på nästa stolpe. Så flög de upp, en först, den andra sen. Flög till varandra. In till varandra, landade på grönt fält, hade nog redan glömt nyfikna, närgångna inkräktare. Så flyger jag också snart till dig, min älskade. Och den sista dikten i det här knippet, det är som en ek om hösten. Och skrivet 2007 Som en ek om hösten Så tycker jag du är min älskling Och ta nu inte upp Inte en sån där spinkig 25-årig ek Som en ekorre nätt och kan gömma sig bakom Nej, en stadig, mogen ek med symmetriskt, vackert grenverk. Kanske som den där på åkern vid e i Östergötland, våra hemtrakter. En sån ek under underbar om hösten klädd i sin gulnande eller röst, rostbruna höstdräkt. Och när den låter kläderna falla Syns bara dess mogna skönhet ännu mer. En sån ek liknar du min älskling. Fast så mjuk, så underbart mjuk. Och efter det spelar jag en sång med Ludvigsons orkester. Under stjärnorna, alltid älskar dig. Dör din frusna hand Snön låg vit och så gnistrande Två unga hjärtan stod i brand Tänk att nu är det så länge sen Dagar kommer, dagar går Men älskling du är min bästa vän Även om åren läggs till låg Så ska jag älska dig Även om åren läggs till låg Så ska jag älska dig Tacka min Gud för dig Och jag vill säga dig Om och om igen Vad du betyder för mig För jag älskar dig ännu mer Än den gång jag var 19 år Nu har jag lärt mig Vad vänskap ger Även om åren bläts till låg så ska jag älska dig Även om åren bläts till låg så ska jag älska dig För allt i det. Den kallaste vinter följs av år. Allting förändras när tiden går Men även om morgonen läggs till låg Ska jag älska dig Även om morgonen läggs till låg Jag skrev jättemycket sånger på 70-80-talet och, eh, och eh, lite mindre nu för tiden. Men eh, här ska du få höra den näst senaste sången jag skrev och den heter Vi har fått samma dyrbara tro. Och jag fick spela in den i studion hemma hos Nils-Peter Vaggelyr i eh, Skänninge. Han har egen jättefin studio och är en... Fullfjädrad inspelningstekniker. Eh, och han la också på lite klarinettspel för han är en duktig musiker. Och eh, här får du höra. Vi har fått samma dyrbara tro.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 vi går tillsammans nattvarts bord, till nådens och reningens plats. Vi har tillsammans Herrens jord, han får oss igenom trånga pass. Jesus är vår tro, Jesus är vår bro, Jesus är vår ro. Jesus är vår tro Jesus är vår bro Jesus är vår ro Livet ut Livet ut Och så ska du få höra eh, min senaste sång den nyaste och det är en egen inspelning som jag har gjort här de senaste två dagarna Hemma i mitt hem vid datorn och med musikstämmerna via ett midi-keyboard kopplat till datorn. Och det här tar jättemycket tid och att göra det riktigt bra det tar väldigt mycket tid och jag är inte så väldigt duktig. Det tekniska är det svåraste. Balansen mellan instrument och sång och att hitta bra reverb på eko och sånt där. Och nu är ju inte det här färdigt än. Den är bara råmixad av en riktig amatör. Men här får du höra en sång som heter Jag vill jubla i Herren. Och som vi framförde när vi hade sången i mitt liv i Pingtkyrkan här för någon månad sedan. I Habakkuk, en liten profetbok, så finns det en ljuvlig lovsång i tredje kapitlet. Och den börjar med de här orden, fikonträdet blomstrar inte mer, vinstocken ger ingen skörd och livträdets frukt slår fel och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort i follorna och ingen boskap finns i stallen. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Den refrängen sjunger jag ja. Och så får du också höra lite moderna versar Och kanske moderna saker att klaga över Så det är en nutidsvariant du får höra Jag vill jubla i Herren Jag vill jubla i Herren Och glädja mig i min frälsningsgud jag vill jubla i Herren jag vill jubla i Herren och glädja mig glädja mig Jag vill jubla i Herren jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsning jag vill jubla i Herren jag vill jubla i Herren och glädja mig glädja mig Skogen och skogen bara dör Och detta år fanns knappast några bär I fjol för mycket äpplen I förfjol inga alls I kroppen har jag verk både här och där Men... Jag vill jubla i Herren Jag vill jubla i Herren Och glädja mig i min frälsning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 Hos grannen skäller deras skalna hund På dagen är det mörkt och kallt med dimman som en mur. På natten kan jag knappast få en blund Men... Jag vill jubla i Herren Jag vill jubla i Herren Och glädja mig i min frälsningsgud Jag vill jubla i Herren Jag vill jubla i Herren Jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Jag vill jubla i Herren, jag vill jubla i Herren och glädja mig, glädja mig. Visst kan det vara trist ibland men oftast är det bra. Och Gud är god och frugan hon är snäll. Livet växlar det är sant men sjung halleluja.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 I Jag vill jubla i Herren och glädja mig i den frälslingsgud. Jag vill jubla i Herren. Jag vill jubla i Herren och glädja mig. Glädja. Mig. Så lyssnar vi till veckans avsnitt av följetongen. Det är ju Gud kan. Katrin Kohlmans verksamhet, berättelser om helande och bönesvar. Bigitta Holmberg, min hustru, läser den nionde delen och kapitlet är Tala till berget, del 1. Tala till berget av Linda Forester. Linda och John Woody Forester bor i Milpitas, Kalifornien. Ett samhälle på sydöstra sidan av San Francisco-bukten vid foten av Monument Peak. Vårdje arbetar som programmerare i den närbelägna staden San Jose. Det har två döttrar, Teresa och Nancy. Berget har alltid funnits där. Det reser sig ensamt majestät som ett monument till en höjd av omkring 800 meter över omgivningen. Vintertid har det ibland snö på sin gässa. Om somrarna är till en del täckt av brunt gräs. Från platsen där vi bor på slätten, knappt tio engelska mil därifrån, ser man det ofta inte på grund av smoggen eller därför att det är helt omsvept av moln. Men vi vet ändå att berget tronar där högt ovanför oss. Folk som bor här på sydsidan av San Francisco-bukten har tagit för givet att berget ska finnas där. Regnet nöter på det, solen stekel det skala sluttningar, en och annan järv vare sig klättra upp till dess topp. Men för de allra flesta är det bara så att berget finns där och att det alltid kommer att vara så. Ingenting kan rubba det eller flytta det från sin plats. Detta berg tycker jag är en talande bild på sjukdomen. Allt sedan fallets dag har det funnits sjukdom bland oss människor. Vi har vant oss vid att leva med sjukdomen i världen. En del av oss försöker vi att gömma den i molnen, låtsas att den inte finns. Predika att sjukdom är inbildning bara. Andra försöker ignorera dess existens i hopp om att den aldrig ska klappa på deras dörr. Många har försökt besegra den genom medicinsk forskning. De allra flesta av oss har dock, som jag sa, accepterat sjukdomens existens precis som vi accepterar att berget finns där och den dominerar på sätt och vis vårt livs landskap. Det trotsar varje vårt försök att flytta den undan liksom det inte lönar sig för oss att försöka flytta på berget och kasta det i havet. Jag hörde till dem som var rädda för att bli sjuk och jag ville inte gärna tänka på att sjukdom fanns. I vår familj hände det förresten sällan att någon blev sjuk. Om någon ändå blev det brukade vi alltid ha någon spruta eller några tabletter till hans som drevde det onda på flykten. Ända tills Nancy blev sjuk, då blev det annorlunda. Nancy, vår 15 månader gamla baby, hade varit mycket livlig och rörlig av sig ända sedan hon började gå. Ska jag säga som det var så gick hon inte. Hon sprang. Men den sista tiden hade vi lagt märke till en tendens hos henne att ofta ramla och slå sig. Varje gång hon gjorde det fick hon fula blåmärken på det ställen där hon stötte sig. Men dessa blåmärken som vi väntade skulle försvinna så småningom som de normalt brukar göra, det förblev kvar. Och efter en tid var den sig alldeles full av dem. Det såg nästan ut som om hon varit utsatt för svår misshandel. En måndagsmorgon i januari 1970 vaknade hon med hög feber. Jag gav henne en barnaspirintablett, men det hjälpte inte. Dagen därpå hade febern stigit till över 40 grader, och den ville inte ge med sig. Jag ringde upp i min man, på kontoret i San Jose- och han rådde mig att åka iväg med flickan till Kaisersjukhuset i Santa Clara, där Nancy var född och där vi var bekanta med flera av läkarna och sköterskorna. Genast vi kom blev Nancy undersökt av en ung läkare. Han konstaterade infektion i öronen och halsen, skrev ut lite medicin och skickade hem oss. Men inte hjälpte det. Det gick ett par dagar och Nancy var fortfarande lika sjuk, om inte värre. Så jag får iväg Männers sjukhuset igen. Tidigare hade vi alltid lyckats besegra sjukdomen med medicin men nu tycktes det inte gå. Nanses sjukdom reste sig framför mig som ett oöverstigligt berg. Jag hade den gångna veckan sett att hon fått en klar röd liten blodblåsa i ena jömsken. Första dagen hade det inte varit större än en knappnars huvud. Men den hade växt så nu var den stor som min lillfingernagel. Jag visade läkaren på den och han menade att det troligen rörde sig om en liten böld som nog skulle mogna och öppna av sig själv. Vi fick nu medicin och blev hemskickade. När dagar kom grep sig jag nästan av panik till trots all den medicin var hon sjukare än någonsin. Vi får ta henne till sjukhuset igen, sa Det blir ingen annan råd. Så vi gjorde det då. Teresa satt i baksätet och jag satt med Nancy i famnen medan Woody skjutsade oss till Santa Klara. Förr hade hon alltid varit så livlig, men nu låg hon alldeles orörlig i mina armar. Hon var till och med för svag att gnälla. Hon brände så stor hon var till febern var fortfarande hög. Den här gången blev hon undersökt av doktor Feldman som verkade bekymrad när vi talade om hur det hade varit. Medicinen hon fått borde ha drivit ner febern, sa han. Jag tycker inte om utseendet på den där blodblåsande gömsken. Gå upp med henne till laboratoriet här på övre våningen och be dem ta ett blodprov. Kom sen tillbaka hit ner och vänta så länge. När laboratorieprovet var klart kom doktor Feldman ut till oss. Jag såg genast på honom att han var bekymrad. Flickan lider av mycket svår anemi, sa han. Jag måste få behålla henne här på sjukhuset. Hans ord gav mig en aning lättnad för jag hade fruktat att vi bara skulle få några nya tabletter och sen bli hemskickade igen. Anemi lät i alla fall inte så farligt och jag kände mig nöjd med att få lämna Nancy på sjukhuset. Ärligt sagt kände jag inte så liten fruktan för att ensam behöva ta ansvar för ett mycket sjukt barn. Dr. Kathleen O'Brien var läkare på barnavdelningen. Henna hade vi konsulterat vid behov ända sedan Nancy föddes, så vi kände varandra. Vi ska göra en fullständig undersökning av Nancy i eftermiddag, Och Ni behövs inte här då, men kom sen vid 18-tiden så kan ni få träffa henne om ni vill. Vi lämnade in Theresa hos en granne och bilade till sjukhuset i skymningen. Jag fick nästan en chock när jag kom in i salen där Nancy låg på rygg i en liten säng med slangar till båda armarna. Hon låg med slutna ögon. Någon öppnade dörren, det var doktor O'Brien. Linda, skulle du och du vilja komma in på mitt kontor? En del av proven har blivit klara. Jag kände att hjärtat bultade ända upp i halsgruppen när jag följde henne ner för trappan. Dr. O'Brien anvisade oss var stol där vi fick sätta oss på det lilla kontoret. Jag var färdig att skrika när jag såg att läkaren hade tårar i ögonen och så började hon tala. Efter att ni gått fick Nancy näsblod och två klart blodiga tarmtömningar. Vi har ännu inte kunnat lokalisera det onda. Men det kan röra sig om leukemi eller om en utbredd cancertumör som i så fall inte går att behandla. Jag hörde hur Woody drog in andan mellan sammanbitna tänder och grep tag i hans hand. Då märkte jag också hur han darrade. Nej, säg inte det, stammade han. Jag hade velat börja storgråta men Woody hade redan brutit samman så jag vågade inte. En av oss måste hålla modet uppe, det förstod jag. Det fick en bära eller brista. Jag såg på doktor O'Brien. Vissa tecken tyder på att det rör sig om levkemi, fortsatte hon. Vi ska strax ta ett benmärksprov. Ni kan gå upp till den ett tag först om ni vill. Jag såg på Woody. Ring upp Pastor Langhaf och be honom komma, så. jag. Är det inte besynnerligt med oss människor? Här hade vi levat ganska länge utan minsta tanke på Gud. Jag hade aldrig frågat efter honom, men nu då döden grinade oss i ansiktet, då vill vi få andlig hjälp. Jag hade växt upp i romersk katolsk miljö, men när jag efter min skilsmässa träffade Woody kom vi överens om att göra en kompromiss mellan hans evangeliska och min katolska tro och ansluta oss till en luthersk kyrka i Milpetas. Men det hörde till sällsyntheterna att vi bevisstade några gudstjänster. Vi visste nästan ingenting om Gud. Bibeln läste vi aldrig och bad gjorde vi inte heller. Men när döden nu påminner om sin existens, då kallade vi på den enda person som vi förmodade kände Gud, pastor Langhoff i Lutherska kyrkan. Han var en äldre man och hade själv varit sjuklig. Vi fick efteråt veta att han faktiskt steg upp ur sin egen sjukbädd när vi kallade på honom den kvällen. Han var så förstående och talade med oss som en far talade till sina barn. Det gjorde oss gott. En sköterska kom och en Nancy till benmärgsprovet. Jag visste hur det skulle gå till. Jag hade sett en sån där lång nål som skulle köras in i lårbenet för att man skulle kunna suga ut lite av benmärgen. Jag ryste där jag stod i rummet utanför och hörde Nancy's vilda skrik när provet sen togs. Stackars barn. Åldje hade tillsammans med Pastor Langhoff gått ut i korridoren för att samtala. Så jag var ensam i rummet där jag satt. När jag för första gången i hela mitt liv hade en tydlig förnyelse av att någon var hos mig. Någon jag inte kunde se med mina ögon men som fanns där. Jesus var där. Jag hade aldrig mött honom förut. Jag hade bara hört talas om honom. Och det hade inte varit mycket det heller. Men en kort stund förnamnade jag denna andliga realitet. Jesus var hos mig i rummet. Jag kan inte förklara min upplevelse på annat sätt. En halvtimme senare kom Dr. O'Brien med besked. Jag är ledsen men det är utan tvekan leukemi. Jag brast i gråt med ryckte upp mig då jag märkte hur hårt Woody tog beskedet. Jag måste hålla mig uppe för jag hade ingen att stödja mig vid. Vi fick stanna så länge vi ville, sa doktorn, men det ingav mig en kuslig känsla. Kanske Nancy skulle dö under natten. Jag ville då inte vara där om något sånt skulle hända. Nej, bort. Jag måste bort från detta ställe. Men vart ska man ta vägen när man ser höga berg på alla sidor spärra vägen? Vi lämnade i alla fall sjukhuset och hem. Månen höll just på att stiga upp bakom Monument Peak, berget som reser sig på östra sidan av vårt hus. Nancys sjukdom var som detta kompakta berg, tyckte jag. Man kunde skrika åt det, sparka på det, borra i det. Spränga med dynamit, men det står ändå kvar. Det var oroligt. Vår granna hade sett när vi kom, och så fort vi kommit innanför dörren ringde hon. Hur är det med Nancy? Frågade hon i glad ton. Jag hoppas hon var bättre. Nej, långt därifrån. Hon har levkemi, svarade jag. Det blev alldeles tyst en lång stund i andra änden av tråden. Sen kom rösten tillbaka, och nu lät det mer dämpad. Vill ni att vi ska komma över? –Nej, svarade jag. Jag hade hämtat mig lite. Vi behöver vara ensamma. –Kan Teresa få stanna hos er ikväll är vi tacksamma. Sen får vi träffas imorgon. du och jag satt ensamma i villan den natten. Vi försökte komma varandra till hjälp men upptäckte att när det nu blev allvar av då var vi så långt ifrån varandra fälsligen att vi inte ens kände varandra. Vi var helt enkelt bara två vanliga dödliga- som befann sig i en omöjlig situation och långsamt men säkert var på väg ut för. Jag reste mig, lämnade Woody åt sig själv och sina tankar och började gå från rum till rum. Jag kunde bara gråta. Långa stunder stod jag i dörren till Teresas rum och tittade på de vita planscherna som var uppsatta på den lavendelfärgade väggen vid hennes säng. Var det här ett straff för att jag skilt mig från min förra man? Teresa var född i mitt tidiga äktenskap. Skulle Gud nu ta ifrån en Nancy som straff? Varför Gud, varför? Jag grät. Varför har du gjort så mot mitt lilla barn? Hon är ju så hjälplös, så ur att försvara sig. Varför är du så grym mot oss och plågar oss på detta sätt? Jag gick därifrån och fortsatte till ett Nazis rum. Månen lyste från sin upphöjda position rakt in i rummet. Här var tapeterna gula. Möblerna stod där men allt verkade så öde och kallt. Sängen var fortfarande obäddad sen i morse. Jag böjde mig ner och tog upp en liten anka och gummi som låg kvar på golvet. Den visslade till när jag klämde på den. Det kom jag att tänka på hur många hundra gånger Nancy kramat den och hur hon skrattat när hon kramat den under vattnet i badkarret och den bubblat fram ett konstigt ljud. Försiktigt lade upp gummiankan på byrån där den brukade ha sin plats och tog en annan av leksakerna i min hand, en skärgris. Jag vred lite på nyckeln som fanns på ena sidan och speldosan som fanns där innanför började knäppa några spröda klagande toner ur melodin till en barnkammavisa. När grenen går av ramlar vaggan ner och ur ramlar babyn. Jag ropade till så att det ekade mellan de tomma väggarna och staplade ut i köket. Där satt Woody fortfarande och bara stirrade rakt ut. Klockan var nu närmare tre och det var otänkbart att gå lägga sig för att försöka sova under de rådande förhållandena. Vi måste komma överens om hur vi ska handla. Vi måste planera något sa Woody och jag tyckte hans ord verkade som mekaniska och ihåliga. Vi måste se saken positivt och får inte låta våra känslor rusa iväg med oss och inverka på Nancy. Även om det känns som att man skulle brista sönder invärtes får vi inte låtsas om det. Vi måste visa oss glada när vi är hos henne. Vad tomt tänkte jag. Vad idiotiskt. Ändå hade vi ingenting annat att ta till och så kom vi överens om att så skulle vi göra. Följande dag som var söndag återvände vi till sjukhuset på förmiddagen. Hon är rysligt dålig medgav Dr. O'Brien men det är till hennes fördel att hon är liten. Vi hoppas kunna hejda sjukdomen ganska snart men därför får ni inte hysa allt för ljusa förhoppningar. Under allt är det ovist hur länge hon orkar med det här. Hur länge kan hon leva frågade jag. Orden lät i mina öron som en melodramatisk strå för en andra klassfilm. Kan vi bromsa upp sjukdomen nu strax? Kanske vi kan räkna med att hon har ett par år kvar. Barn i hennes ålder brukar vanligen stoppa ett år. Medan sjukdomen så att säga står still. Sen brukar den slå till igen och det brukar det gå raskt ut utför. Vi gick in på salen för att hälsa på Nancy. Vi hade också fått veta att man kallat på en blodspecialist från Stanford. Och han var nu på väg hit för att hjälpa till med den slutgiltiga diagnosen. Vi behövde inte fråga för att. Vi behövde inte fråga vad hans ankomst skulle medföra för NCS-del. Vi visste det. Det skulle bli nya benmajsprov och nya blodtransfusioner. Hur dör de då när de dör, stammade jag fram. I samma stund som frågan gick ur mina läppar vaknade jag upp över att jag redan förvandlat Nancy till ett objekt i mina tankar. Ett opersonligt neutrum som snart skulle vara borta för alltid. Dr. O'Brien förstod mig och svarade mycket vänligt. När ett litet barn dör av leukemi brukade vanligtvis ske genom ett slaganfall. Det kan vara förenat med vissa smärtor, men det brukar gå fort. det som mitt äktenskap hade inte varit utan problem så vi hade gått på en kurs för äkta makar som anordnats av de kommunala myndigheterna. Ett par andra som också varit med på kursen fick på något sätt reda på att vår Nancy var sjuk i leukemi och ringde upp oss en dag. De hade nämligen också haft en liten flicka som hade leukemi hon hade helt nyligen dött. De skulle gärna komma över och berätta hur de haft det om vi var intresserade. Det var hemskt, men samtidigt tyckte vi att det skulle vara bra att veta lite mer om denna hemska sjukdom så att vi var beredda när döden kom. De kommer och berättade i detalj hur de hade haft det. Deras lilla barn hade svält upp av alla sprutor och andra mediciner. Hon hade tappat allt hår och hade förfärliga plågor innan hon slutligen dog. De talade om vad vi hade att vänta i vårt förhållande till varandra och till andra familjemedlemmar. Inte ett enda ord blev sagt som kunde inge oss hopp om en lyckligare utgång. Läkarna lyckades så småningom hejda levkemins våldsamma härjningar i Nancys kropp, och efter en vecka kunde man tala om att ett relativt stillestånd inträtt Tack vare den intensiva behandlingen. Nu skulle medicinen kunna bjuda sjukdomen stången en tid framåt. Tills den skulle sätta in sin slutattack. Men blodblåsan som de nu kallade för blodböld. Hade vid det här laget blivit så stor att den täckte hela gömsken på ena sidan. Den var en biverkan av leukemin förklarade läkarna och den innehöll bakterier som kunde bli dödande. Den enda medicin man kände till och som kunde döda dessa bakterier var ironiskt nog så farlig att använda att det kunde bli ödestiget för de flesta leukemipatienter på annat sätt. Därför drog man sig i det längsta att ta till den. Efter att Teresa gått och lagt sig en kväll satt Woody och jag vid köksbordet och samtalade. Jag har vi formligen grät ut vår nöd inför varandra och till slut sa jag "Vordi, låt oss pröva Gud. Du menar att du vill ta flickan till en sån där görare, sa han ogillande. Absolut inte, svarade jag kort. Sådana charlataner vill jag inte beblanda mig med. Woody verkade något brydd. Jag tyckte du sa att du ville pröva Gud. Jag menar att vi ska be till Gud, förklarade jag. Men inte vet jag vad man ska säga när man ber. Inte jag heller, men något måste vi göra, det förstår du väl. Han nickade. Jag tog hans hand i min och stavade fram några bönord. Gud, låt dem komma på något sätt som de kan behandla henne med. Det var en stapplande början, ett försök till bön. Men jag tyckte att det var som att kasta småsten på berget i hopp om att få det att flytta på sig. Det var i alla fall en början och nästa gång vi kom till sjukhuset och träffade Dr. O'Brien låg hon mot oss för första gången. Jag har goda nyheter, som Stanford har en drog som det går att behandla bölden med, det är rena undret. En cirurg i sjukhuset öppnade blodblåsan och sen följde en smärtsam behandling av såret i flera veckor. Men den tröst i bedrivelsen var att Nancy i alla fall blev något bättre. Denna var första kontakt med bönens värld övertygade mig om att det fanns mer kraft till vårt förfogande än jag vetat om. Så här efter gick jag in för att bedja varje dag innan jag gick in till sjukhuset för att hälsa på Nancy. Men jag måste berätta något mer för det hände annat också. En granne till oss var kontaktmamma i föräldraföreningen- och efter ett sammanträde en eftermiddag då vi diskuterat en del skolfrågor sa hon till mig: Du vet väl det Linda att Gud älskar dig och han älskar Nancy. Orden träffade mig: Aldrig tidigare hade någon sagt så om mig eller om Nancy. Men det var ju något stort och underbart. Tänk att Gud älskade mig som människa och han älskade Nancy. Bibeln är full av berättelser om hur Jesus botade sjuka fortsätter om. Det är inte säkert att man inom den sjuka där ni tillhör tror att Jesus fortfarande botar sjuka. Men jag gör det i alla fall. Jag tror att om Gud älskar oss och har all makt, då kan han också bota oss om vi blir sjuka. Det orden lyser sen för mig som ett ljus i ett mörkt rum och jag började orientera mig i riktning mot det. För flera år sedan hade jag skickat efter en bibel från Sears Roebuck. Det var under min skilsmässa. Jag hade nämligen fått för mig att en bibel i huset skulle ha lycka med sig. Men nu började jag förstå att bibeln var vida mer än en amulett eller maskott som skulle ge lycka. Jag gick och tog fram den ur byrålådan i sängkammaren där jag hade den och lovade mig själv att nu skulle jag läsa ett kapitel i den varje dag. Jag började med Lukas evangelium. Nästan genast jag började min bibelläsning drog jag mig till minnes en vers som jag hört någon gång för länge sedan. Var den stod visste jag inte. Jag visste inte heller om den överhuvudtaget stod i Bibeln. Men om och om igen, dag ut och dag in, ringde den där versen i mina öron. Det var den här versen. Den som kommer till mig, honom ska jag sannoliken icke kasta ut. Efter folgetången hörde vi en kort liten sång, Älskad av livet, Mikael Jonsson. Vi bara ber i slutet av programmet. Tack Herre! Tack för kärleken, den mänskliga kärleken. Tack för familj och äktenskap. Tack för min kära hustru Gittan. Som jag har nyss firat 49-årig bördag med. Tack för människor som finns i vår närhet. Och tack framför allt för din kärlek, Gud. Hjälp oss att sprida kärlek till andra människor. Amen. Vi avslutar med Molly Lindberg som pratar lite och sjunger lite under temat. Älska, glömma och förlåta. Tack för att du har lyssnat. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. Plågad av ångest och med själva röst har många frågat mig: Du molde, vad ska jag göra?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 det är livets allra största hemlighet Kärleken är en underbar goda Ge och ta med smula ömjukhet. Vi var nog ganska unga första gången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 Tusen mörka molnen trängde sig ju på När du lämnade mig och jag blev ensam Då minnes jag det råd som här du får Lär jag att älska och glömma och förlå det livets allra största hemlighet Kärleken är en underbar gåva Ge och med en smula öklig Igår fick jag brev med några ram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 Det är livets största hemlighet Kärken är en underbar gård.